Bismillah wa salatu wa salama ala rasulillah ma ba'd Muslim, leo kitabu ni hii katika halaka ya pili katika alfawaid almustanbata katika khawatim ya vitabu Katika halaka iliyopita tuliangazia kitabu kilichotungwa katika karne ya tano Adabu aldin wa dunya ya mawardi na leo insha'Allah katika mwisho katika karne ya sita mwisho wake mwanachuoni ibn Jawzi katika kitabu Said al ametunga kitabu ambapo hawa ndani yake alikusanya fawaid nyingi na mwisho wake kama hala tulivyosema ni fawaid ya vitabu mwisho wa vitabu ametaja faida mbili mwanzo akajeneralize kisha akaspecify katika kadhia mbili anasema wayambaghi atawassut fi alahwal kwanza amesema ya kwamba inampa wa mja ku atakuwa katika hali ya wasatia katikati katika jamii alahwal katika itikadi katika ibada katika adab katika suluk na hiyo ndio njia ambayo ni kawim ambayo muislamu anafakua nayo hii ni wasia ambao ni general kisha kasema wal kitman ma yasluh kitmanuhu na mtu ku ataficha mambo ambayo anampa swa yeye kuyaficha. Hii ni a-general nini Wasiha, wa, wa, wasia ambayo yeye amepatia iwaje katika mtu yote ambaye atasoma kitabu hii. Ya kwanza ni mtu kushikilia njia katikati, la pili kuwa yeye alehi bil kitman. Katika ibada zake hawe na ibada za kuficha na katika suluk zake na katika kutoa kwake kuwe na mambo ambayo ataficha. Kisha akaspecify ii wasia ambayo alikuwa ni lengo yake katika kadhia mbili na tuseme ni moja ambao inarudia ni kadhia ambayo utasema ni financial management vipi mtu atahifadhi mali anasema watadbir na financial management ama kui economical management mtu kuhifadhi yake ni mambo matatu sikiza anasema ya kwanza ni hifdhul mal wewe mali yako ikiwa wewe ulichuma kwanguvu, kwa nguvu kwa hivyo wewe kuhifadhi na kwa ni kwani aula vipi ulipata kwa nguvu kisha uiache iwe itaondoka pasina na kutilia maana. La pili anasema hili la mali pia anasema atawasut fil niwewe Ni wewe kuwa katikati katika, katika kutoa. Usitowe ikawa mengi ukatoa ukafilisika bila kuchunga, bila kuangalia ni nani unamtolea na pia usiwe bahili kwani hii ndio ilikuwa ni sifa ya ibadu rahman Allah subhana wa ta'ala anasema ni ambao wanapotoa wafanyi israf wali, wala wi wenye kuzuia Wakana na baina dhalik Kawama. kwa katika hali hii watu wenye katikati Allah subhana wa ta'ala hizi sifa ya watu ambao ni ibadu rahman wenye ambao ni akili na watu ambao ni waja wake wa Allah subhana wa ta'ala jambo lingine ambayo. Sheikh anasema katika mambo matatu ambayo Muislamu huutabar ni tadbiri ya mal ni financial management ambayo ni wasia wake wa mwisho anasema kitman mala yaslu ni wewe kuficha mambo ambayo wewe uwipasi kuydhirisha na hii hasatan nakafanya mithal bihayati zawjiyah ya kwamba wewe kama mwanaume kuna mambo ambayo hufai kuwa mwenye kumdhirisha nani mke wako kwa sababu hayati za ujia, si kama vile watu wengi ufahamu ya kwamba ni partnership in relationship partnership ni wao kubadilisha kwamba hayatuzaujia imekuwa ni kama nini kama shirika ya kwamba watu ni partners lakini relationship kama vile relationship baina ya mbaba na mwana haitu partnership hivyo hivyo relationship ya mme na mke haitu partnership kuna mtu akona haki zake na kuna mtu ambaye nini? nini responsibility zake anasema anasema mtu katika hili relationship income yake kudisclose income yake kwa mke wake haifai kuwa mwenye kufanya anasema wa minal na katika makosa makubwa anasema nini itla'u zauja ala qadri almal Wewe kumwekea mke wako kadri ya mali yako anasema hii ni kwa sababu ya vitu viwili anasema ikiwa ni kidogo atakudharau na ikiwa ni kingi kuitisha mambo ambayo asistahiki na baadhi ya watu ambao utaja kwamba na sababu nyingine ambayo ni si bora mtu kuwadhihirisha mali yake ni kwamba kwa kwamba kwa watu watakupigia sabi mali yako. Wakikuona wewe umetembea na mayebo yebo utasema ah mbona kitabu kikitukadha. Wakiona utembea na baisikeli hukupigia hesabu nunue gari. Bali ufasiri mpaka tasarufati zako. ukisalimiwa, usipojibu sema au ah, ana sababu ya nini? ana mamilioni kwenye benki. Kwa hivyo hizi ni katika ahwala ambapo Muislamu amekatazwa kudhihirisha. Na isifahamike ya kwamba ni mwa, mwanaume asiwe ni mwenye kuudhihirisha mali yake alalitala kwa mke wake. Skiza Sheikh Ibn Jawzi anasema, anasema wa kitman malaya suluh. Maatlaka, akusema ya kwamba kitman kila kitu. Anasema kuna zile tabidi mdhihirishie wewe mke wako katika mali. Na nukta ya mwisho katika hii ni ya kwamba mtu kuwa na linaya kubwa na hifdh ya asrar katika hadithi ya Abi Huraira ambayo imeisahihisha Albani anasema istainu alal hawaij bil kitman asema wewe tumieni kuhifadhi siri zenu katika haja zenyu na hii wasia ambaye ameitaja ibn katika mwisho wa kitabu chake as-Said al-Khater wasia hizi mbili akamba Muislamu anafaa kuwa na macho ya itibari wasia ya kwanza ni kuwa katika njia ya wasatia na ya pili alihim bilkitman na isifahamike ya kwamba kadhia ya kwamba alivyosema ya kwamba minalghalat ya kwamba ni mwanaume kutomfanyia ifsha siri ya mwanaume kutompatia siri mke wake kuhusu mali yake hii ni katika jia moja pia jia ya pili ya kwamba mwanamke kuna tule tu savings zake tudogo kidogo, kidogo ambazo ziweka ya kwamba isiwe pia yeye atakua nini kwenye kumfanyia ifsha na familia ngapi ya kwamba watu ustafidi na zile savings ambazo mwanamke alikuweka siri muda mrefu ikawa nini watu wamefika kwenye kona mke kwenye kipochi chake na hii ndio katika hali na pia ni katika hikma ikiwa mwanamke atamweleza mme wake ile pesa ambayo yako nayo kwenye pengine ameihifadhi mara nyingi ile relation inaweza katika ama ikapunguzwa kumbuka katika hikma ni ya kwamba ni katika kila jawani ya kwamba nini alaina bilkitman barakallahu feek